Вона для майбутніх весен, подружко. Радій, глухо загриміли громи десь вдалині, здригнулася земля, дихнув понад лісом холодний вітер, Коломавок мавок і лісовиків розпалося, померкла блакитна квіточка на галявині. Мирося лячно притулилася до Зарислава. Що ж буде далі з нами Миросю? прошепотів Зарислав. Зажди, коханий, не згадуй, не лякай невидиму квітку. Хіба ти забув нема ні зла, ні крові, ні лиха, є лише любов, лише кохання. Вибір нареченого цареві снився страшний сон. Буцімто сидить він на троні і видно йому всі краї царства, поля, ліси, озера, гори видно людей, котрі везуть йому данину, видно численні дружини воїв, готових рушити в похід, видно селища й городища, незліченні гурти худоби, поля золотих ячменів та проса. І всі йому вклоняються, всі дякують за царювання, за ласку й щедроти. Зненацька відчуває цар, що йому модбирає руки й ноги. Не може він ворухнутися, не може мовити і слова. Бачить та є радник печерун, зловтішно посміхається, витягає з піхов меча і починає краяти царство на шматки. «Що він діє?» — жахається цар, а в уста його мертві, нечутної слова. З'являються ще якісь воєводи, радники, змагаються з печеруном за кращий шмат царства, той тягне собі далеке поле, той запихає в ланту густий ліс, той викопує озеро і несе його на край світу. І не дивується горевій тим, що то ж химер, бо як можна краяти царство на шмаття, а одна лише думка тривожить його. Не можна допустити цього, треба оттямитися від сну, від непорушності схопити за руку злодію. Нажаханий і неспокійний прокинувся Горовій, застагнав від болю в пораненім тілі. Вой, мої де ви, до мене. Двоє чатових нечутно війшли до покою, наблизилися до ліжка. Чого бажаєш, царю? Підведіть мене до вікна. Чатові підвели царя з ліжка допомогли сісти на підвіконня. Він глянув униз на дворище. Там покотом спали вої після святкової ночі. На торговищі чаділи недопалки вогнищ. Світлішало небо, Блідли зірки Над кручими і слобутинськими долами густішали тумани. «Що за дивний сон!» Бурмотів цар. «Невже я помру? А зі мною і царство моє розпадеться! О, Перуне! Не дай статися такому лихові! Я ще не довершив свого задуму! Рано йти до краю світовида! А коли так... То пошли мужа сильного для норосі, щоб онук мій утвердив царство славне від краю до краю землі. Всі мої кличте, радника Печеруна, кличте, доньку мою миросю. Небавом печерун уже повзав до покої. В чорні очіці його бігли в усі біч. Він не відав, чого йому чекати, ласки, а чикари. Печеруне, має вирішити невідкладну справу. — Кажи царю, я піду на край світу, аби тобі догодити. — Так далеко не треба. — Ой, — шпигає в спину, — прокляті напасники. Так помолотили мене, ой, як сніп ячменю. Кепська справа. Я, мабуть, помру, печеруне. Що мовиш царю? — з удаваним жахом скрикнув печерун. Та чи можна думати про таке? «Ми ще не утвердили царство Витицьке, ми ще маємо рушити силу свою до країв Верховинських, щоб і там знали руку царя Горевія. Не мисли, царю просумне, тобі рано йти до краю світовидового». «Не вмовляй мене», — простагнав Горевій, «сам би хотів жити вічно, та долі не об'їдеш. Ой, на всяк випадок маю утвердити волю свою». Ага, Мирося прийшла, оки добре. Царів метнулася до батька, притулилася щокові до грудей.